så skal jeg, skal jeg lese en historie i Bibelen. Og så skal jeg bare ta deg liksom litt på en liten reise, og du skjønner, helt ærlig så var jeg sånn her, jeg er veldig sånn, jeg er ofte glad, ikke sant? Jeg har ofte gleden og, og sånt, men jeg må helt ærlig innrømme at den siste uka, den var ganske rough, ass. Det var, det var mye å tenke på. Og, og jeg har liksom kjent at den uka har vært sånn her, hvis du spør meg, hvordan går det med deg? Så er det dødla drit. På godt sørlandsk, så hadde jeg sagt, det er dødel av drit nå, eh, å være ærlig som jeg er, for det, det, altså, av og til er det bare sånn, det var mye som skjedde, og jeg snakket med Josh i går, og for å si det sånn, jeg var ikke på mitt beste, og, og det fikk han kjenne, men eh, så er det sånn vittig, vet du, at uansett hvor dumme vi er, uansett hvor dumme er jeg er av det, til, så, så kan Gud fortsatt bruke det, og det synes jo jeg helt utrolig, sånn at vi skal se litt på hva han brukte det til i går. Du skjønner Gud viste meg, eller han leder mig eller hva enn du vil se si, han. Jeg leste et, et lite bibelversfortelling i Lukas, Kapitel 15, vers 11 begynner det. Og, og du skjønner, titlen i kveld er Gud løper. What? Hva skal det betyde som liksom? Gud løper? Det, det skal det få vite etterpå. Det det de kommer til å gi mening. Akkurat nå kan det være litt sånn, ok, hva men, men bare notere dere. Okay? Kan dere ha dere telefoner? Kan dere notere dere? Gud løper. Og jeg skal begynne å lese. Men, men ja, som sagt, ikke den beste ugen for, for min del, og, og jeg skulle forberede et tal, ikke sant? Da jeg var litt nei, jeg var ikke så evig motivert, kan vi si det. For det var ting som jeg stresset med, og vi skal litt inn på det etterpå, men, men jeg har det greit, og... Lukas 15, Kapitel 15, vers 11. Det er fortellingen om den bortkomne sønnen. Er det noen som har hørt den? Opp med hånda, vær så greit. Come on, somebody! Alright, folk har den denne fortellingen. Fett, fett. Men vi skal høre den igjen for det, Jan. Okay? For det er noe her som jeg nesten kan garantere dere at dere kanskje ikke vet. Ok, vi begynner i kapittel 15, vers 11 i Lukas. Så sa, eh, så sa han, det er Jesus vi snakker om. Jesus forteller her. En man hadde to sønner. Hvor mange sønner hadde han? Jo, to. To. Å, sa han. To. to. Hei. Han hadde to sønner. Den yngste den, sa til sin far, Far, gi meg den del av eiendommen som tilfaller meg. Det vil, altså det han her lille yngste sønnen, han hadde to sønner, og den yngste sønnen, den, den minste sønnen, sa til faren sin, Ej, gi meg arven min!» sa han til faren sin, som levde. Det sønnen egentlig sier til sin far her, «Egentlig er du død for meg, pappa. Jeg, jeg så bryr mig mer om pengene dine enn om, enn om at du er i livet.» For du skjønner, når, når en sønn ber sin far om å få arven, det, det skal du liksom få når faren er død. Men denne her sønnen her var liksom ganske savage, ganske drøy, og bare, meg, jeg, vil, jeg vil gjerne ha arven nå. Så det sønnen sier til sin far indirekte er, du er egentlig død for mig. Jeg vil helst bare ha penger nå og gå. Ok? Ganske drøyt. Vi går videre. Den yngste sønnen sa til sin far, gi meg den delen av som tilfølger meg, i meg arven. Så delte faren arven mellom de to sønnerne, ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt, langt borte. Få med det. Langt, langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt upp alt, altså alt faren hadde gitt han, alt. Jeg mistet hvor jeg er han, så jeg må finne det Der ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han avsted og slo sig sammen med en av de som bodde i landet han gikk til, når han hadde brukt opp alt så gikk han til en man, som bodde i landet, langt, langt vekke, ok? og da, da, da, da, da, men jeg må slutte å gjøre sånn jeg må bare følge med her men landet, som, en av de som bodde i landet, og da han sendte ham ut på marken for å mate svin så det som skjedde var at den her som hade flyttet for faren sin og tatt pengene og sløst alle pengene, fick en jobb hos en man som bodde i landet langt, langt borte og jobbet med svin. Han jobbar med å mate svin. Og så står det her. Han spiste sig gjerne mett av restene som griserne åt da. For ingen ga ham noe. Jo! Nå skal jeg prøve å male et bilde av hva som egentlig skjer her. Det som har skjedd til nå, er at det som har en meget rik far, sier til sin pappa, «Jo, pappa!» Nummer sønn to, Hei. sønn nummer to sier til far, «Jeg vil ha arven. Du er død for meg, egentlig gi meg pengene.» Faren, «Ja, da, ok.» Arven splitter den eier, og gir han halvparten. Og så reiser denne gutten, denne sønnen, i et land langt, langt borte, hvor han sløser det vekk på festing og fullt ut og kjør, for å si det sånn. Og når har ingenting igjen, så plutselig så blir det hungersnød, det blir lite mat i landet, og folk blir veldig gjerrige, så har ingenting å spise. Så går han i det landet langt, langt borte og møter en annen mann som er av griser. Og så sier han, kan jeg jobbe for deg? Og så sier han, ja, du kan mate griserne mine. Og han begynte å spise, lønnen hans var spise maten som griserne spiste. Dødla sweet, hæ? Nei. Og så begynner vi, i vers 17 står det, «Men da han kom til sig selv, sa han, hvor mange av mine fars leietjenere, hvor mange av mine fars tjenere, har brød i overflod. har nok av mat. men jeg selv går til grunnen på grunn av sult. Jeg sulter. Jeg vil gå, jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil si han, Far, jeg har syndet mot deg og mot himmelen. Og så sier han, Jeg er ikke lenger verdig til å din sønn. Gi mig en tjeneste som en av tjeneren dine. Og det er her vi skal bruke litt tid. For du skjønner, i går, når jeg satt og syndet litt over Alt det der jeg fokuserte på, så leste jeg akkurat det der. Jeg er ikke lenger verdig til å din sønn, så gi mig en tjeneste som en av tjenerene dine. La meg bli en tjener, for der kan jeg i hvert fall få mat. Denne lille sønnen forstod at jeg hadde det hos min far. Men på grund av det jeg har gjort, så kan ikke jeg gå tilbake igjen og late som ingenting. Jeg må, jeg må, jeg må tjene han. Jeg må gå tilbake og, og spørre om kan bli en tjener. Det første jeg vil gjerne gjøre, er å se på fire ting som denne mannen gjorde, som var, la oss si, fire, fire ting han gjorde som var galt. Ok? For du skjønner, er, når du forstår kulturen denne mannen gikk i og levde i, så kan vi forstå hvor vilt det egentlig er det Jesus snakker om her. Det første han gjorde var at han eh, dro fra ett land og gikk til et land langt langt borte. Har alle fått med seg det? Hvor gikk han hen? Okej. Okay. Dette her, det vi snakker om nå, det var en jøde. Og, og det var sånn på denne tida, Jesus, at de skulle holde sig samla i det hellige landet. Ok? Sånn var historien, sånn var, sånn var kulturen, at jøderne skulle holde sig samla og være i det hellige landet. De skulle være sammen i Jerusalem. Ok? Det var der jøderne hørte hjemme, og der var han her, fyren. Og så det første han gjør som blir galt, er at han drar ut av det hellige landet og går til til land hvor de ikke tror på Gud. Han går til et land hvor Gud ikke er noen de tror på. Han går vekk fra det han har vokst opp med. går ut av, Du kan se på det som om han gikk ut av kjerka og bare sluttet å gå. Nummer to er at han, han sløser vekk alt det faren hadde gitt han. Absolutt hvert eneste øre han fikk, alt de faren hadde jobbet opp og kjent, sløser han vekk. Det er nummer to. Nummer en, han drar fra land och in i et annet land, hvor han ska ikke skal være. To, han sløser vekk alt det fara han har gitt han. Tre, han begynner jobbe for noe som er en hedning. Okay. For så var alle andre som ikke var jøder, de var hedninger, att de trodde ikke på deres Gud. Okay. Og for en så var det uakseptabelt å jobbe for hedningene. Det var uakseptabelt å egentlig være i landene, men det var i hvert fall uakseptabelt jobbe for en hedning så nå, når Jesus sitter og forteller disse, denne historier, så sitter alle jøderne og bare, what? han, de, de gjorde det, han, han gikk ut av det her landet, han stein gal ja, han sløste vekk alt foran og dit, han, ja han begynte å jobbe for en som ikke var jøde, ja og Jesus sier, det, det, det blir verre det blir verre du skjønner får en, en jøde som var svin det absolutt mest skittende du kunne tenke deg. Grunnen til at vi vet at den mannen han begynte å jobbe for ikke var en jøde, var fordi han jobba med svin. De skulle ikke omgås svin en gang. Jøderne skulle, skulle ikke være i nærheten av svin. Men han her, sønnen til han rike mannen, ikke bare jobbet med det skittneste han kunne i sin kultur, han spiste det samme de spiste. Du skjønner, Jesus forteller dette her, denne historien, for å vise hvor langt denne sønnen hadde gått. For å fortelle hvor langt den hadde gått vekk fra det han hørte hjemme. Og jeg lurte litt, hvorfor ville denne sønnen tjene? Hvorfor var, altså jeg vet liksom at han hadde gjort noe galt, men men var det egentlig så galt? Men nå skjønner jeg litt sønnen. Jeg må herlig innrømme at jeg av og til føler meg litt selv, jeg fortjener egentlig ikke all velsignelsen jeg får, så jeg må, jeg må egentlig prøve å jobbe for det. Det er religion. Det er det det, er det, det betyr. Denne her mannen, den her sønnen, når han satt ned og tenkte, jeg, jeg er ikke lenger verdig til å være min fars sønn, så jeg står opp og går tilbake og spør om kan bli hans tjener. Hvorfor? På grunn av alle gale tingene har jeg gjort. Men tingene, hvor mange ganger har ikke jeg gjort det? For du skjønner, så drar jeg vekk. Eller av så gjør jeg noe jeg ikke skal. Eller av så fokuserer jeg bare på noe som jeg ikke ska fokusere på. så, så, så som vi går, så stresser jeg med jobb med pitstop, som blir mega megarrått. Men det er en del å planlegge å jobbe med, og, det er en del å gjøre, men det blir det beste ever. Men fortsatt så tenker jeg på det, og så lar det bryte meg litt ned. Og så tenker jeg litt sånn, jeg har så mye å jobbe med, jeg har så mye å, har så mye å jobbe med, jeg må, jeg må gå til Gud og tjene. Jeg vet ikke hvem det er, men, men jeg føler at jeg har ofte vært der hvor jeg tenker, jeg, jeg, må, jeg må tjene han. Kanskje, kanskje du har en helt annen grund, kanskje ikke jeg snakker om din grund. Kanske du har gjort noe skikkelig galt, så du tenker at jo, hvis jeg skal få nå det av Gud, må jeg, da må jeg tjene han først. Kanskje du aldri ta tatt imot Jesus, og du tenker, du, du tenker litt sånn som religion sier det, at vi må fortjene noe. Altså, religion er ideen om at vi mennesker skal fortjene frelse. Vi skal gjøre litt mer godt enn vondt, og da blir vi frelst. Det er liksom religion. Og det er akkurat det den sønnen tenker på. Jeg skal gå og tjene min far. Kan du komme opp da, gåsmynden? du har ingenting, jo, what up, jeg håper du er en plass, sweet, der var du, hei, går det bra, hvordan er, er så takknemlig for dere også med oss, han er så rå, men, uh, back, back, come on, come on, bring it back, hei, denne sønnen her, tenkte, ja, jeg har gått vekk fra mitt fars land, fra, fra Guds land, jeg har sløst vekk alt han har, eller alt han ga meg, alt, alt han meg. min pappa ga meg. Jeg har begynt å jobbe for en som ikke tror på min Gud. Jeg har gjort han min mester. Fire. Jeg har begynt å spise det som svin spiser. Det det mest skittende i vår hele kultur. Jeg fortjener ikke å være min farsønn. Og han sier jo, jeg, jeg har syndet mot himlen I, i andre oversettelser. Jeg har syndet mot Gud. Jeg har... Jeg har, jeg har syndet mot Gud så jeg, jeg kan ikke komme tilbake igen som, som sønn jeg prøver heller å komme tilbake som tjener på grunn av alle de gale tingene jeg hadde gjort så hadde han gått ifra sønn til jeg kan være heller som en slave for Gud og jeg vet ikke med det er men jeg har vært der så mange ganger selv hvor jeg tenker jeg fortjener ikke nåden jeg fortjener ikke velsignelse men hvis jeg bare kan jobbe meg gjennom det vi jeg bare kan tjene det, kanskje da kan jeg fortjene det. Vi jeg bare kan jobbe hardt nok, hvis jeg bare kan bli bra nok, hvis jeg bare kan, ikke sant, hva enn det er, du, du kan sette inn hva den du jobber med, hva den som kanskje tunger ditt hjerte, hva kanskje du kjenner at, ok, denne tingen, den, den bare tar hele fokuset mitt. Og han får meg til å føle at jeg ikke, jeg fortjener ikke å Så jeg prøver gå tilbake som en tjenere. Vi skal lese videre. Jeg skal begynne i vers 19. Og jeg er ikke lenger verdig til å din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leikarna dine. Dette det han tenker. Han har ikke gått enda. I vers 20 sier han. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk innerlig med ham. Han sprang ham i møte, falt ham om halsen og kyssa ham. Sønnen sa til han, jeg har mot himlen mot Gud, og fremfor deg. Jeg er ikke lenger verdig til å din sønn. Se her. Men faren sa til tjenene sine, hent fram den beste festrakta, og, og sett den på ham, og gi han en ring på hånda hans, og sandaler på føttene hans. Det jeg elsker med denne fortellingen her, er at mens sønnen babler til faren sin, jeg har mot deg og mot Gud, jeg, har, jeg fortjener ikke å være din sønn, Faren hører ikke på en gang. Han bare, hent kalven, slakter han. Hent deg frakk, gi en ny klestakt, gi han en ring på fingeren, gi han nye sandaler. Faren tenker ikke på at det galt han har gjort en gang. Faren bare, han er kommet tilbake igjen. Men sønnen prøver, sånn som jeg prøvde i går. Å Gud, det er så mye å med. Å, jeg må, jeg må jobbe med dette her. Jeg sliter på jobb. Det er mye å gjøre. Så står jeg og babler der, og så ser jeg bare historien. Gud bare, jeg er... Jeg vil en ny drakt. Gi han en, en festdakt. Slak det der beste kalven. Ha en fest. Sønnen forstok at faren, det eneste han ville, var å få sin sønn tilbake. Og veldig ofte, så fokuserer jeg mye mer på oppgavene kan gjøre for Gud. Mye mer på hva jeg kan prestere for Gud, enn faktisk på selve relasjonsbiten faktisk, på selve, uf, der faktisk på, på selve delen hvor jeg kan bruke tid med Gud hvor jeg kan ta og gi Gud litt tid av mitt liv ofte så blir jeg mer sånn stresset arbeidsmøy som liksom prøver å få alt til å henge sammen og så sitter Gud der og bare bla bla bla, jeg vil ha tid med deg jeg vil konnekte med det jeg vil ha et sekund av dagen din og bare vær med deg jeg skal bevise det! Sønnen sier, jeg fortjener ikke å være din sønn. Nå skal jeg lese noe igjen, så må du høre. Ta titlen i kveld er Gud løper. Nå begynner jeg vers 20 igjen. Det han stod opp, og kom til sin, og gikk mot sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham, og fikk inderlig medlidenhet, han sprang ham i møte. Hei, visste du, at på den tiden når Jesus fortalte dette her, så var det ikke lov for herrer, for folk som var rike, å løpe. De hadde ikke lov. Det var uakseptabelt i de sin kultur at de skulle løpe. Det var et tegn på svakhet, og det var et tegn på at de var desperate. Den sønnen som gikk til sin far, hadde mest sannsynlig aldrig sett sin far løpe. Men mens som var enda langt unna, så sto det at faren begynte å springe mot han og hoppe rundt halsen på han. Kan jeg si en ting? Gud løper etter deg, ikke vel? Hver dag har ditt liv. Han kommer ikke til slutte. Han kommer til å stå unna og vente til du kommer, men det sekundet han ser deg, han kommer til å løpe. Og akkurat som på den tida, han driter i hva folk tror om han. Han driter i om det ser teit ut. Han driter i om det bringer han skam. Han driter i det. Han vil bare være med det. Han vil bare møte med meg. Mens jeg er opptatt av å tenke, jeg må prestere for Gud, jeg må, jeg må fikse dette her, jeg må jobbe med dette her. Så sier han, jeg driter i alt. Jeg vil bare møte med det. Denne sønnen ble helt overrompla av faren som bare sprang. Han har aldri sett det før. Og grunnen til at verden ikke helt forstår om ofte, tror jeg akkurat fordi at vi er, vi er religiøse. Vi tenker at jeg skal fortjene det. Vi tenker at Gud er noe som er så heldig, og, og vi må jobbe og renske så godt. Og så står det her at faren, guden i denne historia, bildet, eller bildet på Gud i denne historien, bryr seg ingenting om sin egen ære. Det eneste han vil, er å være med deg. Det eneste han vil, jeg har et øyeblikk med deg og blir kjent med deg og forteller deg vem han, han synes du er og hva han har skapt deg til bli. Men mitt spørsmål er, mitt spørsmål til, meg, til deg og til meg i kveld, løper jeg for Gud? Når jeg ser Gud, løper jeg til Gud? Eller tenker jeg, nei, folk ser meg, jeg kan ikke si at jeg er kristen på skolen min. Driter du lite i ryktet ditt? Når folk spør om du er kristen, står du opp og sier, ja, jeg er det, eller... Når nu trenger hjelp, og du vet at du skal stå opp for dem, tør du å drite i din egen ære, respekt. Drite litt hvordan du ser ut. For du skjønner, jeg sliter fortsatt litt med det. Jeg jobber med det. For du skjønner, Gud gjør ikke det. Han sikker på det sånn. Han har ingen grenser for hva han er villig til å gjøre. For å få tag i det igjen. Eller for å opprettholde en relasjon med det. Ingen grenser. Vi skal, vi skal ta og be for noen folk i kveld. Men jeg skal først bare forklare det. Du vet når... Har du har du noen gang vært på en strand? Det håper du har. What? Hvor er det går hen og hen? Ok. Du skjønner, hvis noen er ute på, er ute på vannet og ikke klarer å svømme lenger, pleier de bare å sitte til og bare synke, eller pleier de å skrike og lage et himmelig oppstyr for å prøve for å få hjelp. Selvfølgelig. De prøver å lage et spektakkel, slik at, slik at de kan få oppmerksomhet til noen. Gud gjorde akkurat det samme. For du skjønner, for cirka 2000 år siden, så, så sendte Gud sin sønn ned på jorda. Og det er faktisk det som er, sånn her, det er ikke, det er ikke et, en teori, det er fakta. Alle forskere og historikere er enige. Jesus var en mann som levde og så skjønner du Jesus var, var Guds sønn og så kom han på jorda og så levde han i cirka 33 år og fikk noen venner noen disipler som følte han og så i de siste tider så, så dere har kanskje hørt historien så måtte han gå på et kors og så døde han og, så sto, og det korset der det øyeblikket på korset der det er Gud som roper etter oppmerksomhet hei, dette skjer slik at vi kan komme til Gud det er korset det er opplegget som skjedde der på grunn av det så kan vi gå til vår far ikke som en tjener men som en sønn bestandig så som denne sønnen han kunne ikke falle lenger vekk fra sin far han kunne ikke han var ute av landet sløste vekk pengene han hadde gjort alt for å komme så langt vekk han kunne og til og med det var ikke langt nok, kan jeg si, det er det samme for deg i kveld, det er det samme for meg i kveld du kan ikke gå en plass hvor han ikke kan møte deg du kan ikke gjøre noe han ikke kan tilgi, på grunn av korset, så kan vi alle komme helt like, og bli tilgitt og bli kjent med Gud det er derfor jeg tror på dette og ingen andre religion, ikke for å drite ut noen andre religioner ikke for å snakke stygt om andre religioner men det handler alt om hva vi kan prestere her er det Gud som sendte sig selv for å prestere for oss. Her er, det vi som, her er det Gud som sier du skal ikke bli dømt. Min sønn skal bli dømt. Sånn at du ikke trenger. Sånn at jeg ikke trenger. Hvorfor så sykt basic i kveld? For jeg, jeg trengte det så veldig i går. For jeg er blitt så opptatt av alt jeg kan prestere og få til å gjøre. Når det egentlig Gud vil ha med er litt tid og relasjon en ekte relasjon, levende, snakke med meg hør hvordan dagen mine hør hvordan dagen dine han vil hjelpe deg ut av det der hålet du kanskje har hoppet opp i hvor du sliter med et land. han vil hjelpe deg ut av det jeg sa i begynnelsen av talene at i kveld så kommer alt til å forandre seg for deg men du skjønner det er bare alle sannhetene for det er litt ditt ansvar oss i hei, jeg vil gjerne att Gud ska ta og hjelpe meg. så nå skal vi ha et lite øyeblikk alle kan ta og reise seg, det er greit. Hvis du er her i kveld, om du er en preteens, eller om du er fra Soldiers, om du er en leder, om du er en pastor, eller om du er her for første gang, ja, det var alle sammen. Så, så vil jeg spørre deg en ting i kveld. Hvis du kjenner at jeg har ikke, ikke den relasjonen med Gud, jeg har ikke, Kanske du har løpt vekk, sånn som denne sønnen i fortellingen har gjort. Kanskje du har gjort noe så feilt, og du tänker og det kan aldrig bli tilgitt. Vi har sett på i kveld. Tilgivelse er for deg men, men hvis du, hvis jeg har gått ned til deg etterpå spørt, har du en relation Har du tatt i Gud? Har du en relation med Gud? Hvis du har sagt, nei, jeg har ikke det. Men du har lyst til det. som mens alle bøyer ned hodet, og lukker øya, og tenker bare på sig selv, så kan du bare rekke opp en hånd rett heller til tre, og så kan du ta imot. Og så er det så enkelt. Det er alt som skal til. Det er ikke fancy ritual. Det er å be en kjapp som vi skal gjøre sammen etterpå. På grunn av Jesus på korset, så kan vi få tilgivelse. Så jeg teller en, 2, tre. Bare ta opp en hånd hvis du har lyst på dette her. Det er kjempebra. Det er massevis Det er ingen som ser på. Det er ingen som ser på det er ingen som følger med, bare flere, hold hånda oppe, kjempefint, det er masse hender, massevis av hender, fantastisk. Du kan, du kan ta ned hånda jeg. Ja. Du har tatt opp en hånd, nå skal vi be en bønn når det står i romerne, at hvis du bekjenner med din munn, og tror i ditt hjerte, så skal du bli frelst. Så enkelt. Denne gaven, det der offeret Jesus gjorde på korset, du kan få det bare du ber, og tror i ditt hjerte. Så mens vi som en familie ber sammen, og ber alle etter meg. Kjære Jesus, Kjære Jesus, takk for at du døde for meg. Takk for at du, du tog på deg all min skyld, takk for at du tok på deg all min skyld, og ga meg et helt nytt liv. Jeg tror på deg. Jeg tror at du døde for meg, og jeg tar deg imot. Kom in i mitt hjerte, fra Noah og til evig tid. I Jesu mektig navn. Og alle sa Amen. Kom igjen, kan vi klappe litt? Det var masse hender. Utrolig mange hender. Ja, hei. Det var så mange hender. Men hvis du tok det valget i dag, så kan det bare være så grei å snakke med en. Hvis det er noe du lurer på. Hvis det er noe du, hvis er noe du trenger, snakk med oss og til sist, jeg sier det hver solgjus jeg taler, for det er så viktig med at folk forstår. For jeg sleit med dette i 20 år, så prøver jeg å finne ut da, hvordan det fungerer det når jeg driter meg ut? Hvis det er som denne unge sønnen igen. hvis det er gjort noe galt igen, må jeg da be på nytt? Må jeg da be tilgitt helt på nytt? Sannhet med, og det står i andre koruntene 12 9, så står det, Guds nåde er nok for deg. Ok? Og da snakker kan ikke om bare en dag, Guds nåde er nok for deg, for hans styrke er perfekt i svakhet. Så ikke for en dag, og ikke for i morgen, for evig tid. Så lenge du sier at Jesus er min konge, og tror på Jesus, han har dødd for deg, så er du tilgitt. har sett hvor mye tull vi finner på, for vi gjør det av og til, så er vi fortsatt tilgitt. Ok? Aldri la noen sitte her, aldri la noen egne tanker komme og tenke, nei, jeg, jeg kan ikke, jeg må tilbake. Nei, så lenge du tror, som handler om en relasjon som handler om å komme tilbake til sin far og bli kjent